Це ваш сімейний антикваріат, ексклюзив, колекції от кутюр та з таким готовим добром на Марс приймуть не те, що у Євросоюз. Судіть самі, для перченого рису спочатку треба замочити на 2-3 години дві склянки рису крупного. Порізати соломкою 2 кілограми болгарського перцю, 2 кілограми цибулі. Через тертку пропустити 2 кілограми моркви. У казан налити 1 літр олії, укинути туди овочі, сіль до смаку. Коли все це забулькає, висипати зверху рис. Без помішування тушкувати 30 хвилин потім ретельно перемішати усе і ще 20 хвилин тушкувати, перекласти в банки, закрити, а коли захочеться – з'їсти. І не дивіться на назву. Цей салат швидше солодкуватий, аніж перчений. А смак має такий, що можна взяти скипку хліба і з'їсти півлітрову банку салату, не зогледівшись, коли це трапилося, і не дочекавшись, поки доваряться картопля на гарнір. У мене є кілька таких улюблених салатів, які можна їсти просто так з хлібом. Тоді, коли всесвітня апатія відкидає не те, що від кухні, а навіть від мрій про пестощі, любощі. Буває. Але ж, знаєте, любов приходить і відходить, а їсти хочеться завжди. Ось тоді я, як безстрашна розвідниця Кет, до рації, проникаю в свою комору і перебираю, перебираю. Ага, є, ось він, голубчик, паштет Катерини. Мої любі, це саме той випадок, коли для приготування такого салату не треба ані ваги, ані відваги. Все на око і якнайбільше компонентів. Дуже добре, якщо є відварені і пропущені через м'ясорубку гриби чи опеньки. Але якщо навіть і нема, то що ж замініть гриби дрібно посіченою капустою? Далі. Підсмажте багато цибулі. Беріть солодкий болгарський перець, ротунду, моркву, пропускайте через м'ясорубку, Додайте солі, чорного меленого перцю, олії, цукру, зовсім трішки оцту і кладіть усе у казан. Тушіть годину-півтори. Далі розкладіть у півлітрові чи літрові банки і стерилізуйте півтори години. А коли будете куштувати паштет Катерини чи пригощати ним гостей, скажіть мені подумки «дякую». А я у таких випадках щоразу дякую своїй подрузі, чернівецькій поетесі Катерині Міщенко, яка багато років тому навчила мене робити цю смакоту. Для наступного салату – привіт з Америки – також потрібно, обов'язково, багато відварених і порізаних великими шматками грибів чи знову ж таки опеньків. Перець болгарський треба порізати – квадратними чи трикутними шматками і обсмажити в олії. Окремо обсмажити цибулю напівкружайцями, моркву відварити і порізати кружками. Тоді усе змішати, додати олії, солі до смаку, мененого чорного перцю, цукру, оцту і півгодини тушити. Стерилізувати у банках салат «Привіт з Америки» Треба одну годину. І якщо чесно, то цей салат років з десять у мене побутував під назвою «Проковтнеш пальці». Але ексклюзивна господиня, яка поділилася зі мною секретом смаку цього салату, моя подруга Оля Гаджева, вже років дванадцять живе в Лос-Анджелесі. Ото я і увіковічила свою тугу за нею назвою «Страви». Це краще – ніж спочатку пам'ять про людину увічнюють пам'ятником, а згодом його скидають із п'єдесталу. Смаковий п'єдестал – він вічний, бо передається кулінарними книгами. А як ви, милі мої посестри, ставитеся до цифр у кулінарії? Я позитивно. Навіть маю рецепт цифровий. Це ж не цифровий диктофон. Ним навіть рідного чоловіка не підслухаєш.